Від струхнявілого дерева, а місцями вже затлілому плащ на меті, то давно не відчував такого піднесення. Мій гочкіс таки дочекався мене там, де я його залишив. Ця мить була для мене по-справжньому урочистою. Товстий шар солідолу надійно захистив зброю від Іржі, і тепер обтерши кулемета від тої, вже дещо затверділої місцями мастиги, я на силу стримав себе від спокуси пустити у небо коротку чергу, мов салют. Відтак заходився чистити від смужку полотна із сорочки, аби було що намотати на шомпал. Це зайняло у мене ще якийсь час, але колишній піхотинець так і не з'явився. Чим далі, тим більше хотілося їсти, і водночас давалися в знаки безсонна ніч, хилила до сну. А ще непокоїла думка про Віллі. Де він подівся? Якщо його послухати, то казав, що також виріс в лісі. Десь там недалеко, де він жив, начебто вже починаються гори Альпи, і ліси також починаються. Але хіба у тих «Засранців можуть бути справжні ліси?» «Хіба у вашому лісі можна заблудитися?» – запитав я вілі. «У вас же там, напевне, скрізь бруківка і завод на заводі. Чомусь цю його Німеччину я уявляв саме такою». Що схоже розповідав мені колись старший брат. «Ой я, у нас велика ліс». Він йде далеко до Остер Райх, відповів баварець своєю калічиною російською, після того, як я повторив йому своє запитання. Я, звичайно, не повірив, бо ніхто б йому не повірив, що там у них можуть бути такі великі ліси. Але своїм запитанням я, видно, розворушив у пам'яті Віллі ностальгічні картинки днів минулих. І він знов почав розповідати мені про своє містечко, свою роботу до війни та про свій паварський ліс не тільки словами, а й жестами, мімікою. Його худе витягнуте обличчя і те єдине світло-голубе оча і навіть руді брови, одну з яких розтинав глибокий шрам, слід від поранення у ці хвилини випромінювало якусь майже хлоп'ячу радість. «Гроси фіхтенбауме! Гроси таненбауме!» розводив руками Віллі, ділячись спогадами про ліси свого дитинства. «Велика, велика дерево!» І мені було приємно спостерігати, як у такі хвилини оживав цей чоловічина, а до його жестів я вже звик. Як і до того, що він казав слова, наче б випльовуючи їх, і слово «велика» вимовляв чомусь винятково у жіночому роді. В його устах це звучало як «большая» і тільки раз мені картіло додати слово «дупа». Наша розмова про німецькі ліси, моє коротке запитання і його довга відповідь, Відбулася ще в один з перших днів мого повернення додому. Я цілий день водив вільні лісом, своїми володіннями, показуючи деякі наші колишні стоянки і собі фіксуючи у пам'яті нові зарості кущів, що піднялися на місці галяви чи свіжу просіку, а також нові стежки, витоптані худобою і людьми. А тут у нас був бій з вашими у 43-му. Щоб він не забував, з ким має справу, показав я колишньому піхотинцеві на той видаленок, коли ми підійшли до Пещатинецької дороги. Ми розбили вашу автоколону із засідки. Пух-пух! Наставивши пальця до дороги, я продемонстрував напрямок вогню. А чого нашими дорогами без дозволу їздили? «У нас такого не люблять», – обличчя німця, коли до нього дійшло те, що я казав, помітно скисло. «Ваших тут 18 чоловік, пав-пав, не рахуючи поранених. У нас, до речі, був тільки один кулемет, та й той під час бою заклинило».